podcast. podcast. Halløj, og øh, velkommen igen. Hej. Mit navn er Anders Breinholt og med mig i dag, eller med Anders Lund Messen og jeg har vi i dag Jens vores webmand og producer, Carsten the Philosopher, the philosoph. og Kry, vores whiskey, vores nice Reduction er... medarbejder. Og hun er sidste skoledag i dag. Og øh, jeg, ja, kan sige, øh, jeg kan sige, at... på en nå, jeg kan sige... Det. At vi er netop blevet informeret om, at der er andre radiostationer i Danmark, der læner sig op af, af, af, af noget musik, som vi har spillet, som de eneste, og siger, at de har fundet på det. Ja, men det er små, lydelige radiostationer. Ja, vi er alt for store til, at det går os på. Men fordi, det er lige lidt. Kære lytter, vi snakker ja. selvfølgelig om Soko, vores franske veninde. Men øh, så kan man spørge sig selv, hvilken radiostation er det, der laver en koncert med Soko? vi. Det er... Danmarks Radio tre og programmet, der hedder Det Sorte Spejder. Jeg vil ikke sige mere om det nu. Nej. Så må man lytte med, og pludselig får man at vide, hvor hvornår er koncerten? Og hvor? hvorfor, og hvor er det, og med hvem? Og nej, nej, nej, nej. Fordi hele opbygningen, den, det jeg tror jeg bliver meget spændende. Ja, det er helt fantastisk. jeg må sige, at jeg selv, selv jeg er overrasket over, hvor gode vi har været i den her sag. Jamen, det er helt vildt. Jeg kan, okay, jeg kan også sige lidt mere. Sige, vi har snakket... Jeg har snakket talt med, talt med Sokos manager i går. Ja. Og øh, der er 450 danskere der har været ind og bestille en hendes bil. musik på hendes MySpace-side. Det er jo helt fantastisk. Ja. Jeg øh, kan også fortælle, hvornår man kan købe pladen her i Danmark, uden at skære på hendes hjemmeside eller noget andet. Eller det skal man da gøre, hvis man har lyst til det. Det kan man nemlig fra på mandag. Men hvor? Det kan jeg heller ikke sige noget om nu. Så bliver jeg nødt til at slå jer alle sammen ihjel. Og det er alt for meget. Øh, jeg var også og se fodbold i Farum i går, fordi jeg holder jo med FC København. Det, og, og det er da spændende også, at man får set Ja øh, Jamen, jeg var deroppe, og jeg har det jo sådan. Øh, det er min her en personlig mening. Jo flere øh, sjællandske hold, der er i Superligaen jo bedre er det. Fordi så man rent personligt, er jeg fri for at tage til Jylland eller Odense. Det er eller en god idé. Andre steder til fodbold. Så øh, det ville være fint, hvis Lyngby rykker op og frem. Øh, B-93. Ja, øh, skjold. Jeg må kunne til alle klubberne, men, men øh, det er også bare, min man har mening. Jeg har den her kamp. Og øh, der er FCK-fans, der tre gange kaster et kanonslag på banen. Ja. Og det er rigtig flot, også især fordi en af gangene kastede de det ind, hvor der stod cirka 6-7 FCK-spillere cirka til 15 meter derfra. Og tænker man bare, hvor er det fedt? Og hvor er det bare fedt? Altså, der må være noget selfiestids. Og jeg lyder rigtig lat nu, og der er sikkert rigtig mange fans, der skriver, nu prøv prøver at høre, du står jo ikke engang i faneafsnittet, og snart, det gør jeg ikke blandt andet, derfor står jeg ikke i faneafsnittet, fordi der må være noget selfiestids. Jeg gider ikke at komme der. Jeg er mere sådan en freebie, der prøver at få et godt sæde, fordi jeg er blevet en gammel mand. Ja. Og jeg øh, synes, det er fantastisk, at fodboldfans, hvad de gør Men hvordan gik det? Jamen det gik, det var en røv, røvkædelig kamp Men FSK, FSK vandt Nå, det var godt 1 yes, et nul Tillykke Ved et mål, som jeg ikke så, fordi vi sad den anden ende Men øh, jamen, det er fint, det er helt fint det er helt fint. Var I så inde på sep bagefter? Nej, vi var ikke inde på sep bagefter okay. Men jeg har tænkt over Det vilde ved Farm Stadion, ikke? eller Farm Park, tror jeg det hedder Farm. Det er, og det er selvfølgelig kun der, det findes, tror jeg Nu har jeg ikke været på alle fodboldstadioner i Danmark men det er, at der er en ølholder ved alle sæderne. Uanset om du sidder... Nu har jeg ikke prøvet at sidde på vippen, du sad bare på de almindelige pladser. Ikke? Ja, ja. Der er der en ølholder, og det er jo kun Brikstofte Park, hvor det kan lade sig gøre. Og der må man sige, der gjorde han virkelig noget godt for farven. Ja. Det var at sætte de her op. Og øh, rygtet vil vide, at der gik fire øh, spanske ansatte. Fire øh, spanier, som deres firma øh, var åbenbart dem, der vandt licitationen om ølholderne deroppe. Så øh, de gik en måned og satte de her op, da de byggede staten. En måned om at sende kophold op øh, på hver i det sæde. Det er Jamen, de skal klokken. være i orden. Anders Breinholdt og Anders Lugtmassen i de sorte spejdere på Betrey. Er hverdag 14-16 i Betrey? Det man hører. Er man det. Anders, ja. vi skal til en sag, som, øh, som, jeg er, meget som, glad for som er lidt lang, men, ja. og, men altså ikke forstået på den måde, at, at det kommer til at være meget til tid. Det gør det sikkert også. Men, men det er en, en historie, som vi skal høre. En hel... Helt fra Ja, og det er en historie, der synes er knupskydet, øh, hvilket godt kan gøre mig glad, men også lidt bekymret. Det begynder i BT i påsken, hvor at, øh, de bringer en historie om Ole Gieber, som de kendtes astrolog, fordi der er to øh, i Aarhus, som laver et eller andet legetøj, som altså hele tiden har deres liv. Og så er der nogle lille enpecin, at i øvrigt hele Sander også tro på astrologi. Og det øh, skriver jeg så om i Jyllandsposten, hvor jeg skriver bag på, øh, at det synes jeg ikke, man kan være videnskabsminister og tro på astrologi, fordi det er ligesom modsatrettet. Det svarede til, hvis en undervisningsminister var analfabet, eller hvis mm. en kirkeminister var øh, satanist, eller hvis en eller sundhedsminister røg og var overvægtig. Det ville jo også være forrygt. <tryk> ja, øh, så på den måde tænker jeg, at det ville være rigtig dejligt, hvis Helge Sandler kunne dementere det. Så viser det sig, at han havde allerede dementeret det. Øh, det havde de bare bragt under, i BT under rubrikken Vi præsenterer i stedet for vi præciserer, hvilket var årsagen til, at jeg ikke fik læst det var også, fordi jeg, at jeg ikke har været grundig nok. Hvilket jeg gerne ville undskylde til Helge Sander. Øh, men han vil så ikke have min undskyldning, før jeg har undskyldt i. Fordi vi prøvede at ringe til mig i forgårs. Ja. Der var det sådan set okay, men så var det, at hans pressemand tog kursus, og så gik det ligesom i ged, og i går var det så ikke okay. Fordi, fordi Helge Sander selv satte sig til tastaturet, og skrev en forholdsvis øh, spidsmail spids Om, at, der, at øh, vi kan vende tilbage til det, med at få lov at undskylde i radioen, når jeg først har undskyldt. I Jyllandsposten. I forstået. I dag har øh, sagen i midlertid taget en besynderlig og meget interessant drejning. Det live Leif Bledel, som er en fantastisk journalist. har skrevet, på været på hvilken avis? At, at han er pensioneret nu, tror jeg, men han har været øh, på alle viser i hele Danmark. Okay. Øh, og... Ligesom Lisbeth Knudsen. <laughs> ja, men med lidt større succes. Lad det ligge. Øh, og, og han skriver så i et indlæg i dag om, at det ikke kan passe at Helisander ikke har troet på astrologi, i hvert fald fordi den episode Ole Gieber... Som astrolog. Som astrolog, øh, refererer til med, at Helisander tror på astrologi var i grøften for 20 år siden... I Tivoli. I Tivoli, øh, Henvender gipper sig til Helisander og siger, vil du ikke have et hoskop? hvor Hvorefter Helisander ikke rigtig gør noget. Han får sig tilsendt et hoskop ifølge Helisander, som han aldrig nogensinde har, har troet på. eller brugt? Han har i hvert fald ikke troet på det. Ja. Så siger Leif i dag i Jyllandsposten, at det kan ikke passe, fordi man kan ikke lave et horoskop uden at have fået fødselsdata. Det er jo så spørg interessant. Spørgsmålet er, har Ole Gieber fået videnskabsministerens personlige data? Ja, man skal jo vide, hvor man er født op et klokkeslet for at kunne lave, øh, hvor stjernerne har stået og sådan noget. Ikke? Mm, og, og, og, og det er så vigtigt, at, øh, at, at det er jo interessant, fordi I har Helle Det er ligesom alle spørgsmål der. Hvem vidste hvad hvornår? Har Helge Sander for 20 år siden givet sin fødselsdag til sommer, han jo have været interesseret. Og en regemad i grøften, hvor Liselø Lohmann og Pia Kjærsgaard sad ved siden af. Yes, Paul Klarkov, som jo sidder. han havde 25 års jubilæum på sit stammebord i grøften her i år, da de åbnede. Det vil sige, at han i hvert fald har siddet der allerede fem år. Okay. På det tidspunkt, hvor Ole Gibber er henne og siger, Helge, hvad med dig? Hvis, hvis, hvis den, vi skal ringe til nu, ikke ved, kan jeg sige noget om, så kan vi altid ringe til Paul. Det det. forhold er jo et, et, et faktisk en rimelig stor kuglegruppe af viden. Men det sandt er nu... Nu prøver vi at ringe til Ole Gieber, og så ser vi, om han kan bekræfte, at han har fået fødselsdata. Fordi så er det pludselig sandt, at der igen har forklaret forklaring. Jamen, og, og vi skal til bund til sagen. Ja, ja. Og så vil du selvfølgelig meget gerne sige undskyld. Det er jo ikke det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Eller? Fuldstændig. Og jeg tror, du hellere må at føre ordet. Ja er det? Ja, bare sådan lige det første. Kommer ikke? No. Ole er jo øh, astrologer, Og er... Øh, Goddag Ole, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio B3. Ja, da. da. Du, jeg skal lige sige, at du er med direkte i vores program. Det håber jeg er ok. Okay. Du... Ole, vi ringer til dig, fordi... At, øh... Først skal vi sige øh, øh, god beding, fordi jeg kan forstå, at du har været syg. Jo, tak. Nå, det er godt. Øh, og og øh, Så ringer vi jo til dig, fordi at, at der har været en, en sag omkring Helisander og hans hovedskob. Nå? At det er det en sag, som du på nogen måde øh, erindrer, for det ligger jo mange år tilbage, kan jeg forstå? Jamen, hvad er det for en sag? Det kan jeg slet ikke høre noget om. det er fordi, at øh, i BT i posten var der en artikel om dig, som de kendte Nå, sig astrolog, okay, Og ja. i den forbindelse var der så nævnt, at Helge Sander også havde benyttet sig af dine tjenester ja, på tidspunktet. tidspunkt. Det, det ved jeg ikke, hvor jeg kommer fra. Det er fordi, det, er ikke, der, det stod det, der så, at så havde Helge Sander sagt, at det var en episode for 20 år siden i grøften, hvor du havde tilbudt at lave et hosko for ham. Ja, okay. Jamen, det har jeg slet ikke været involveret i alt det der. Åh, oh, så du Men, har ikke lært jeg har ikke nævnt, jeg har lavet noget for ham. Jeg ved ikke, hvor journalisten har det fra. Men Ole, har du nogensinde ja. lavet et hoskop uh, for videnskabsministeren? Nej, det har jeg ikke. Åh, oh, pokker Men altså, det, det, jeg tror, der er lavet i sin tid, altså i forbindelse med... Jeg, jeg kan huske... Jeg tror, det var Herning Folkeblad, som, som har lavet et eller andet på et tidspunkt i forbindelse med uh, borgmester. Mm. Det var dengang, ja. jeg var borgmester i Herning, jo. Ja, ja præcis. Men, men Ole, det er jo 20 år siden, ja. ifølge ja. journalisterne her. Ja, ja. Kan du og det er jo ikke fordi at vi er jo alle sammen alle og sådan noget. Man kan du huske 20 år tilbage. Altså kan det ja, ja. have sket, at du har siddet i grøften og Helle har siddet der som borgmester på det tidspunkt i Herning? Ej, det ved jeg ikke om han var for 20 år siden, men. Jo, det tror jeg. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men så og du mener 100 at det ikke er sket? At hvad er ikke sket til det? At at at det er fordi Helle Sanders siger nemlig, at det er sket, men det er sket for 20 år siden og det var ikke et hovedsko, han fik nogensinde brugt. Helge Sander har udtalt til avisen, Ole, til BT. Hvad, hvad er det for en avis? Øh, BT. BT. Nå, okay, okay. Har Helge Sander udtalt... Det er fordi jeg er totalt forvirret. Jeg er slet ikke <laughs> med i det derfor. Jamen, det er ja, ikke med at sige okay. til. Vi er også nej. forvirret. Vi er nemlig også ja. forvirret, men Ole prøver. Okay. BT har skrevet, at Helge Sander, eller Helge Sander har sagt til en BT-journalist, det er blevet trykt til BT, okay. at for 20 år siden, der har du ja. lavet et hovedskob til Helge Sander. Okay. Øh, men han fik ikke brugt, det fordi, fik ikke ikke, brugt han, det, fordi han ikke troede på astrologi. Og så har han sådan en som, okay. som jeg også sidder her. Han har jo. skrevet i en artikel på bagsiden af Jyllandsposten, at det var lidt mærkeligt at han videnskabsminister, måske troede på astrologi. Præcis. Øh, og så siger jeg jo hey, her jamen jeg har fået lavet om det 20 år siden, og jeg men jeg har, aldrig, jeg har aldrig brugt det. Og så, og så er der i dag, at der er en journalist i en anden avis, der siger, <laughs> at, øh, at hvis det der skulle have været lavet, det her øh, horoskop, som du skulle have lavet for 20 år siden, okay. så skulle du have oplyst, ja. så skulle Helle Følge Satter have oplyst og, og, hans stedium. personlige data til dig. Og okay. på den måde var der så blevet lavet et horoskop. Okay. Kan du huske det, Ole? <laughs> Nej, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg har fået nogle data engang fra herren Folkebladet i ah. forbindelse ah. med borgmesterkandidatur. Altså det der, jeg kan huske det fra, ikke? Nå, hmm. nå. nå, nå, nå Så altså, du jeg, jeg, har jeg, måske jeg, for... lavet horoskopet i virkeligheden, Ole? Bare altså, jamen, på bestilling, kan man sige. Og grøften er ikke involveret? Undskyld. Og det kan være at grøften er slet ikke er involveret i episoden. Jeg kan ikke huske det med grøften der, men det andet der, det er um, det var i forbindelse med et eller andet på Mester noget, her han Folkeblad bragt, de der to horoskoper der. Så det er det det vi skal spørge. Så ja. Ej, hey. ringer. Vi ringer til han Folkeblad. Men ja, Olgiver, Olgiver på din hjemmeside, ikke? Nå ja, der, ja. Er det på din hjemmeside, der står der, der jo at øh... at Helge er, er, er med på vognen, så man skal sige. Jamen, det står bare, hvornår han er født, og hvordan han er som person fra en eller anden. Det er også et referat fra den der avisartikel i Herning Folkeblad. Så det hele er bunder i Herning Folkeblad. Kan ja, du huske, ja, det, det hvilken synvis på Herning Folkeblad der sødt bag den ej, historie? Nej, det, det må endrømme. 20 det år siden, er. Anders. Der, har Ole, der er sket ja. en tid siden, en del siden. <laughs> Ved du hvad, tusind men, men, tak for disse så Men de, de det der, den der, den stammer fra. Men hvad, kan du sige noget her, sådan, ja. bare lige øh, fra bladet? Øh, øh, øh, nu er, er, er Helle jo øh, jomfru. Ja. Øh, som er hensyn til sådan noget, som hvis man har en, øh, en, en, en side af sin karakter, som man måske er, er, er glad for, eller hvad man siger. Hvis man nu hvis man for eksempel gerne vil... vil, vil altså, hvordan vil han som, som type, som ast, altså astrologisk, hvis man ser Men på han det. Er, jo en er, Jom, er Jomfru så glad? Fornuftig og patentlig og som vidensfuld type. Mm. Er han så også rationel, eller er han fristet? Ja. Er det ukulte? Er det, er det, er det Nej, det er han ikke. Okay. Han er rationel. Så absolut så... en jordbundet og kritisk og rational type. Wow, det lyder glædeligt. Ja. Øh, ved du hvad, så vil vi ikke forstyrre dig mere. Tusind tak for hjælpen. Det er nogen Der er en lytter, der har også skrevet nu til os her, øh, jo, øh, Ol, som har bare skrevet, at Helle Sander i Jyllandsposten i forgårs selv har kommenteret hos skåbet og fortalt om baggrunden. Den skal vi måske også lige finde. Jamen det er den, jeg er mere refereret. Okay, det vil det vi også have Så til. Det er Herning folket, vi skal ringe til. Vi ringer til ja, det. Var, det var i hvert fald der, den der var refereret til den der. Oh. Ol, vi prøver at ringe til Herning. Jeg har allerede nummer. indtastet nummeret til Herning Folkeblad, og øh, jeg vil nu bede om afdelingen fra Herning Folkemøde et øjeblik. Og. Det er hovednummer. Ja, det kan man godt høre. Kaldt høre at det er sådan en lokalavis forstået på den måde? Hvis altså, du ringer til BT eller Omstænding, goddag. Goddag. Vi skulle bede om øh, nogen, der på et tidspunkt har skrevet en artikel, hvilket er vedrørende astrologi og øh, helisander. Det ligger nok 20 år tilbage. Højblik. Åh, ja. oh, der oh. er lige en afdeling. Der er simpelthen oh. en, der ikke laver andet. Det er oh. kigget. Okay, du taler med Anders Breinhold og Anders en massen fra Danmarks Havde B3. Du er i ja. radio. vil bare sige, at øh, du er direkte i radioen nu. Men det er på kun hovedet. fordi, det er, fordi vi, vi eftersøger en artikel fra Herning Folkebad cirka 20 år gammel med Helge Sander, øh, som, som lagt sit horoskop af Ole Giver. Aha. Har du på nogen måde mulighed for at finde ud af, om, om, om, om den findes? Mm, på du er helt sikker på, at det er 20 år siden? Nej, det kan også godt være 15 år siden. Det kan også... Men det har været trygt, det herne, Folkebladet. Ja, det har det helt sikkert. Det har, det. Det har været ja, en søvn... det skal en, søg... jeg prøve. Tak, ja, det pænt, så venter vi. Så venter vi. Ej, ah, det tager altså lige lidt mere, for det er mig, der skal lide igennem. Nå, men lang tid tager det? Hvor lang tid tager det cirka? Øh... Det kan jeg ikke sådan lige så Nej, men, 10 men altså vi er... Meget... Nå, no, no, no. må jeg sige, at du har en meget smuk latter? <laughs> Nej. Men det var ikke, Nej, for... Jamen, det var var ikke for at mig. gøre dig for lejn, men det Nej. synes jeg, det er jo så sjældent. Men, men du har ikke en, en cirka dato så? Eller Nej, år, mener jeg. Det kommer så af. Så det kan lige så godt være 8 år siden, så... Ja, nemlig. Men hvor tit tror du, jeg undskyld, hvad hedder du en? Må jeg spørge tror du? at de har skrevet noget artikler med Ole Gieber, er... hvor, at der han har været involveret? Jeg må sige, det, det siger mig ikke noget. det Nej. Nej, Jeg kan sige, det, det er i forbindelse med, at uh, da, uh, da Helisander var uh, borgmesterkandidat i Herning, der kan man sådan nogenlunde tidsfeste det, fordi det er jo så altså før, han blev borgmester, eller også før, ja. han blev genvalgt som borgmester. Så jeg tror altså, at det er næppe otte år siden, men det kan godt være 24 <tryk> år siden på den måde. Ikke? Men jeg tror ikke, altså det er jo før, han uh, fik, uh, fik genregt seksdagsløbet ja, ja, og så videre, ja, ja. så det ligger altså mange år tilbage det er det først 6 Det vil jeg tro. Men 20 år er det rimelig præcis på ud. Måske 22, måske 23, måske 18, men ikke længere væk. Fra okay. 95 ja. til 2, ja. Så det kan godt være, at det også er 98, jeg ved det ikke. Men det er jo bare ikke 20 Nej. år siden, det er jo ikke engang 10 år siden. Nej, det Men det kan også være hellessanter, ikke kan huske det. Ja. Hvem, det er ikke så meget. Kan, øh, kan man ikke ringe tilbage til sådan en radiopom? Nej, Ej, Marie, må du lige vente. Øh, jeg skal bare lige høre, Anne Marie. Øh, hvem hvem søger I mest oftest på i arkivet? Ja? Mm, Jamen, det kunne da være Elisander. Nå, mm. nå, vi er de bare ret være Lars Krav og er det måske nok mest i øvrigt. Lars Graup? Lars Graup? Den nuværende borgmester. Nå, no. no, jeg troede, at han var tv-direktør her i firmaet. Anne-Marie, der er en ting. Mm. Jeg, jeg var på tidspunkt øh, i en overrække ansat på Ekstrabladet, hvor de havde nogle fotoposer. Og der var jeg øh, meget stolt indhæver at have den tredje største fotopose i arkivet. Kan du sige om Sanders fotopose... Hvad nummer ligger den I, i for jeg ved i har jo en anden form for Det er en af de førende absolut. Yes. Det er en det. Af de førende fotoposer mm. på Hernefroen. Ja, det altså, sig ja. det var altså i gamle dage man I havde fotoposer. I gamle foto dage. Ja. I dag er det jo elektronisk. Anne Marie, men han er en score. Han har Det ja, en... det beklager mig. Nej, det er helt i orden. No, øh, men det skal du ikke beklage? Det er, er, også, det er det også, også der, har der så det er også længere tid. Ja, det er i orden. Du må ikke opgive. Vi, vi ringer bare til dig senere om en halv time. Er det i orden. Ja, okay. Er det i orden? Det er helt i orden. Anne Marie. Jeg tænker, Anders, nogle gange på, at så sidder der øh, folk og lytter til det her program, og så har man jo lidt vag idé om, hvem er det egentlig. Der de lytter. Mm, og hvordan, hvordan sidder det. Jeg siger bare, jeg håber, at de fleste af dem, der lytter til det her program, måske har sat sig i en sofa, og måske har taget fødderne op. Og jeg siger ikke, at de skal have plæten på, men det er heller ikke tosset. En kop te, og så øh, nu kommer der det, der hedder humor på den fede måde, fordi at vi har Adam Duvohal på besøg. Hallo Adam. God af, boys. om du har klip med, og ja, det nu. er et klip, som vi også skal høre på søndag i Blejda med mellem 10 og 12. Det er sandheden, min røde bror, og det er øh, i forbindelse med, at vi to jo sad på et tidspunkt og havde en, en ganske underordnet samtale, synes mm. jeg, hvor, hvor vi sad og, og reminiscede, som det hedder på hiphop over. over hvilke navne har man givet sin kæledyr igennem I tiden. Ja. Mm. Åndsvægt samtale, men det viser faktisk, at når han det. <laughs> det var meget skægt. Altså, der, der var en, der havde haft en, en, en hest, der hed Glenn. Ja. en hest, der hed Glenn. Ja. Og du havde, du havde haft en hondulat, som du kaldte Peter. Den hed Peter. det Jeg kaldte den ikke. Den hed Peter for helvede. Og det kunne, jeg, det kunne jeg ikke stå for. Jeg ved ikke. Der var bare noget i historie, der sagde så utrolig meget om dig. Eller du, du du var så nøgen, da du sagde, den hed Peter. <laughs> Hvordan kommer du ind? Til din mor og, og siger, at jeg har tænkt på den ondulat, som vi har købt her i den anden dag. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk måske i virkeligheden, at det kunne være i forbindelse med... Jeg tror min morfar, han havde et par ondulater og en anden orange... Hvad det hed, Paul og Palle? Nej, de hed sådan noget. Et eller andet, Axel og John, jeg, ved det. Det ved jeg det tror jeg, de hed. Og så synes jeg bare, det var meget fedt at kalde den Peter. Ja. Jamen, det er da fuldstændig for har, har, har du haft dyr, Anders? Ja, det har jeg. Lund, hvad har hvad du, du kaldt Jeg gav dem ikke navn. Fordi de skulle dø så Anders sad og skar i dem. <laughs> okay, hørte. Okay, ja. Han sad og hørte barometeret og skar i kaninen. <laughs> og stemme på og vi slår, der. slår der også. i kaninen, det er da ubehageligt udtryk. Nå. Øhm, nej, jeg, jeg havde selvfølgelig haft øh, det nærmest jeg ved. Jeg havde en skildpad, der hed Klante. Og det var det værste. Jeg har været ude for. Den, en vinter, så holdt den op med at vågne. Oh. <laughs> så lukkede der oh. fint under skibsbriksen. <laughs> Prøv nu her, Nej, måske lige en god historie. Mm -hmm. min, mine forældre er i gang. Jeg skal ikke nævne noget, for de kan være, de lytter. Men noget i min mors familie på et tidspunkt. Det er så han skulle sige. Okay. De havde en skildpadde, og det var ikke et sump, Det var sådan en ordentlig Altså Den var måske den en halv, gang, halv meter stor, ja. ikke? og den kravlede rundt over alt det der lejlighed <laughs> i Hvidovre. <laughs> sked. Og den sked alle mulige steder, ikke? Hvordan den ser den, krav... en, en skildpadde høm ud? De er nemmere at komme af med. Det kan nogle man se de, hvis de lige, op op i, lige op i uh, nilfisken. Ja, det, det. Men nogle hvor omstændigheder, hvorom alting er. Så den her øh, laban er en skildpadde, den kravler ja. så rundt over det hele. Og nogle gange så boede den også ude i badekarret, Nogle gange boede den i det, det. De, de, de var sådan lidt rundt. Så pludselig havde de ikke kunnet finde den i et par uger. Og de synes, der er stank rimelig meget i lejligheden lige pludselig. Så lå den inde under en under sofaen, og så kunne du nærmest <laughs> pælle den ud, som vand havde det der øh, ned på. Satan. Så var der drejer en krukke der. Ja. <laughs> Nej, hold op, nu skal vi i gang, for det her bliver meget... Hvorfor bliver vi sådan der udtidige, når Adam kommer ind? Det er, han giver os godt mør. Du, du er også redaktionslille solstrål. Ja. Er, det, er det er også derfor, det ikke gør noget, du ikke arbejder så meget. For du går rundt og spreder god stedning. Er det ikke rigtigt? Ja. Jeg spottede i dag, jeg helt øh, ud af det blå, hvordan går det? Så kiggede han på mig, som om jeg <laughs> vil låne penge og sådan noget. Han var helt rystet. Ja, men han, er også, han er medlem af en meget presseredaktion. Nå. Øh, ondolaten Peter mm -hmm. øh, fandt det også i 1947, og mm -hmm. jeg, jeg, jeg blev glad, da jeg fandt det her klip i arkivet, fordi jeg kom til at tænke på dig, Anders Breiner mm -hmm. og din ondolat, der hedder mm -hmm. Peter. Som bløde, <laughs> fordi den ikke fik meget nok. Og der har man været øh, med... <laughs> jeg at denne her, vi skal møde nu, ikke? den mm -hmm. har fået rigeligt til nævet. Den er virkelig gået til buffeten, okay. for, for det er en reportage, de lavede om nogen, der... Pisse alt, hvad du vil, 39 de har tageret hård, og du... Peppes, det kan du pizza, Peter, Er der også sindssygt? Men, men ondulater som fænomen 47, er det ikke relativt øh, interessant, at man allerede dengang... Jeg kan dengang, sige, at på ind... På, på det tidspunkt var der rationeringsmærke, <laughs> ja. så danner jeg bare at sidde og, og, og spiste smør i, og, og surrogatkaffe eller hvad det hedder. Og suge su ja. Skal vi tænke klippet? Og, og jeg skal bare lige lægge op til det, det er, man har været hjemme hos de her gutter, som mødes, og de har nogle voliere, og det er nogle altså, fuglebure, Aha. med et fint fransk ord. Ikke? Ah, ah. Æ, en af dem sidder ondolaten Peter, som er meget talentfuld og og her er konen til manden ved at forklare, hvad det er, den har respekt for, når hun skal træne den op. Og det er noget med kost. Okay. Og så går den ellers i gang med at tale. Okay. Det er utroligt, hvad de har lært den. Er vi klar? Bare tænk på, hvad den har spist. Er vi klar? Ja, værsgo. Den er mad, det er nemlig. I løbet af 14 dage, så kan den lære nyt ord. Nu har jeg her i aften set, hvordan de har behandlet den med en kust. Den kust spiller åbenbart en stor rolle, jo, efter åndulaten. Ja, det gør det. Det er, <laughs> det er den eneste, der har vækst for. Altså, det er ligesom, man tror, små børn med klø, så tror man den en med en kost, ja. med, med en Og det hjælper. Det gør det, absolut. Jamen, og lykke med den, bror Hansen. ¡Vamos! ¡Abrida! ¡Prí! Peter Peter Divaka Compita Tamsa Tumsa Div Good Good Da Good Good Deep Div Da Comsa Com Sapa Peter Peter Peter, Peter. <coughs> ¡De sierza! ¡De sierza! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Peter. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Det, jeg simpelthen ikke kan finde ud af, det er, om det er konen der sidder og prøver at få til at sige noget, det eller om det faktisk er Peter. Okay. <aluable> ja, Kom så Peter. Kan du sige goddag? Folk Hold da kæft et vild klip, det der. Og på det smule siger, at ondolaten er gode patter. Også i 1947. Tusind tak, Adam. Det er klokken 10 på søndag formiddag, at du stod tidligt op og lavede. Åh ja, åh ja. Flight and Miracles. Tak. Vi ringer skulle lige til Herning. Ja, fordi vi har til nye lytter En hængeparti, kan man sige. Ja, hvor vi forsøger at forfatte i en artikel om noget astrologi. Hvor Helge Sander har fået lagt et hovedsko i Herning Folkeblad. Og det er Anne Marie fra Herning Folkeplads Arkiv. Vi er gang med at finde. Ja, forhåbentlig har hun fundet det. Det er arkivet. Er det Anne Marie? Ja, det er det. Anne -Marie, det er men ja, din bedste venner fra København og andre samme. Hej, hej. Hej. Hvordan går det? Hvad siger du? Hvordan går jeg det? Jeg ved da hvad? hvad, alle, det kunne være der igen, og jeg tror der var 12. Det er der simpelthen ikke. Du kan altså afkræfte ikke. at der ikke er der. Der er ikke noget på det i hvert fald. Det er interessant. Men vil, Fordi, det, vil du jeg, ikke jeg have fundet det? det må jeg kan det jo, men altså, de bliver jo hævet op og ned, de der kuverter og papir 100 gange, så indimellem, så er der jo noget, der Der men, kan smutte. Men jeg, jeg vil sige, det er før min tid, tror jeg. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Hvor, hvor mange år har du arbejdet på Folkeblad? Jeg har været der i 11 år. 11 år? Ja. altså, jeg kan jo ikke huske samle artikler, der har været. nej, nej, nej, nej, de var det var heller ikke klart, det, jeg overhovedet jeg var efter. Men anne tror du på astrologi? Nej. Tror du på fiksfakserier? Hvad er fiksfart, jeg på, er? Hvad det er det for fiksfakt? Jamen, jeg mener bare. <laughs> De er <Noise laughs> nok i mange mm. Alle Ole Anne-Marie, hvad hedder tager efternavn? Hvad siger du? Hvad hedder dit efternavn? Hansen. Hansen. Ole Anne-Marie Hansen. Hvad snakker du om? Ab怖? Alle mulige andre tror ikke på det her. Horoskop. Du skal sige undskyld og alt muligt for ja, et ja. som Helisander siger har været der. Men, men alle andre, der har noget med det at gøre, altså Ole Gibber selv. Vi er i en, den lidt mærkelige situation, at den eneste, der nu hævder, der eksisterer et horoskop, er, er Helisander, Helisander selv, ja. som ikke tror på det. Mm -hmm. Men du kan i hvert fald øh, sige... Jeg kan i hvert fald sige, at vi har det ikke i vores arkiv. Sådan. det vi har eksisteret, det skal ikke kunne sige. Jamen, det findes i hvert fald ikke. Du har været igennem 12 poser. Ja, der ja. Og der var ikke noget om Helisander og noget hoskord. Jo, der var mig, der var det, men ikke om hosk. Du fandt heller ikke noget med noget numerologi eller noget, vel? Niksen. Sådan. Men han har lavet film, og han har været med, i, hvornår var det nu det var. Hvad Han med, i, hvornår var det nu det var. Åh, ja, det spurgte du ikke om det. Altså ikke En film han været med i? Nej, han har lavet noget ører, altså noget lokalt historisk film. Hør? Lokalhistorisk film? Om hør? Øre? Nej, det er en by, der hedder Nå, Jeg troede det lidt Hellgesandter. Del 1. Jeg fortæller noget om hør. Jeg tror, der også ville være god marie må vi ikke ringe til dig i morgen? Ikke fordi vi har brug for det, men mm. bare for at snakke med dig, for du er meget hyggelig og sød at snakke med. Ja, det er jo... Er, ja, det er du fed i morgen? Åh, oh, tusind tak. Så ringer vi Må vi ringe i morgen mellem 2 og 4? Det er i Tusind tak, Anne-Marie. Og, og, og hvem den er, så giv Anne-Marie en lønforholdelse. Tak for hjælpen, og have oh, en god det dag. Godt. Jeg lytter, vi har uh, siden i fredags, som de første i Danmark, spillet et nummer med en fransk sangerinde, der hedder Soko. Mm. Nummeret hedder Eil vi mm. spiller det lige om lidt. Men først en lille historie. Beretning. En beretning. Det er sådan, at jeg uh, i går eftermiddags, eller først det hele starter med, at vi spiller nummeret. Uh, der er masser af lyttere, der går ind på hans MySpace-side, som også er hendes hjemmeside. Du kan finde uh, linket til det hjemmeside. hjemmeside, på vores hjemmeside, der det går sig spejler. Mhm. Øh, den kan man bestille en EP med denne øh, unge franske sangerinde, som i øvrigt er 21 år gammel. Øh, det er der masser, der har gjort. 450 danskere har siden lørdag formiddag, og indtil i går, været inde og bestille. Fire, altså, 450 forskellige mennesker var været inde og og det er kun danskere helt bundet. Hallo? Det er sådan et vi er bange for. Det er det nemlig sådan lidt. Åh oh, nej, men allerede i dag... Fordi der rent rundt med alle mulige klistertyper fra pladselskaberne her i dag. Jeg spurgte, der er der og sådan noget. Har du nogen på hende? Fordi det var ret fedt. Så skal vi nok bing, bing, bing, bing, bing, bing. Jeg har bare sagt, at jeg kender ikke noget til det. I går eftermiddag snakkede vi med, tale. talte med. I går talte jeg med Soko's manager. Han hedder Richard Ricard. Og han er franskmand. Og jeg har aftalt med Ricard, at øh, Soko kommer til Danmark og spiller. Mm. Jeg vil ikke sige, øh, vi har alligevel nogle måder at gå på. Så jeg kan bare sige... Det bliver inden sommer. Det bliver inden sommerferien, og det bliver den dag, vi sender vores sidste program. Yes. Det er en fredag, men jeg kan ikke sige, hvilken dag det er endnu. Nej, vi kan ikke Æh, sige, hvor det er. Øh, overhovedet ikke, om det bliver i Aarhus, eller København, eller Ljørland. Randers, øh, Essex Park, Essex Park, måske, Park måske. Øh, lige inden af Aerosmith, hvor... Men så koster billetterne også 2.000 kroner. Ja, men så er der også en pølse op. Så kan jeg lytte af øh, spøg til side, vits til side. Soko kommer til Danmark. Ja, kan. Lyt med i de sorte spejder her på p for at høre, hvornår hun kommer.